pierzându timpul tău cu dulci nimicuri, n-ai vrea ca nimeni ușa ta să bată, dar și mai bine când afară e să stai visând la foc, Pe som se picuri. Și eu astfel mă uit din jeți pe gânduri, visez la pasmul vechi al znei dochii și în cea meu, crește rânduri, rânduri. Doda, aud foșnirea unei rochii, un mare pas abia atins de scânduri, iar mâini și reci.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 din neguri reci plutind, te vei desface puterea nopții blând în navei, cu ochii mari și purgător de pace. Răsai din umbra vremilor încoace ca să te văd venind. Când vis, așa va fi. Mai aproape, te pleacă iar zumbind pe stema față, a ta iubire cum suspin, cu suspin, a cu Cugianata mă pe ploape, se simt fiori strângeri în brațe, pe veci pierdut, vechi nic adorat.